Avui retrocedirem un segle en la història local, concretament ens traslladarem a la terrassa de 1909, una ciutat gris i plena de fum, una ciutat industrial que durant una setmana, l'última del mes de juliol, va quedar aturada. Ara que tant sentim a parlar de la convocatòria de vaga general per a la setmana que ve, pel dia 29 de setembre, nosaltres mirarem què va passar arrel d'una vaga convocada per la solidaritat obrera el 26 de juliol de 1909. Parlem de la setmana tràgica. Avui és dia 23 de setembre de 2010 i primer de tot repassem les bafemèrides a Garenques de la setmana. Comencem! 23 de setembre de 1574... El consell de la Vila acorda demanar un privilegi al Virrei de Catalunya perquè redueixi el nombre de components al Consent de Terrassa, perquè el que hi ha és causa de balots inconvenients. 25 de setembre de 1914. Arriben a Terrassa les primeres comandes de teles per a l'exèrcit francès, quan tot just comença la Primera Guerra Mundial. 22 de setembre de 1917. Es redescobreixen a l'Església de Santa Maria les pintures murals de l'acusació, mort i inhumació de Sant Tomàs Bequet, que daten del segle XII. 20 de setembre de 1923. És assaltada la caixa d'estalvis de Terrassa. A dos quarts d'onze del matí, uns cinc o sis individus, pistola en mà, s'apoderen de 3.000 pessetes. Els sorprèn el vestir Castella, cap del sometent, amb una pistola, però abans que pugui fer res li disparen i fugen. El submetent i la Guàrdia Civil persegueixen els atracadors i en detenen tres, a dos dels quals es, els hi aplicarien la pena de mort quatre dies després al pati de la presó. Es tracta de Josep Saleta, el nano, i Pasqual Aguirre. Joaquim Marco, el tercer detingut, és absolt. 21 de setembre de 1929 En un míting al Teatre del Retir es constitueix la nova entitat obrera, Unió Obrera de l'Art Fabril i Tèxtil de Terrassa. 23 de setembre de 1934 Un odric grup de comunistes, sobretots vinguts de fora, organitzen una manifestació pel centre de ciutat, cantant La Internacional pels carrers de Terrassa. 25 de setembre de 1962. Terrassa i altres poblacions albeders són víctimes de les greus riuades. Les rieres de les arenes i del palau es desborden i arrasen amb centenars d'habitatges i de persones. Les destrosses van ser milionàries i les pèrdues humanes van superar només a Terrassa els 300 morts, a més de centenars de ferits desapareguts i persones que van perdre casa seva. 24 de setembre de 1995. A la plaça de Sant Jaume de Barcelona, els minyons de Terrassa carreguen el primer 5 de 9 amb folre del segle XX, carregat 112 anys després que es va fer per darrera vegada. Ens situem al mes de juliol de 1909. A Terrassa, un nou ajuntament comença a fer-se càrrec dels afers de la ciutat, des d'una casa consistorial estrenada pocs anys enrere. L'alcalde és en Josep Rigol. La festa major de Terrassa obria un mes de juliol que tacaria amb sang i foc la història de Catalunya. Avui, més d'un segle després, rememorem aquella setmana tràgica. Una setmana tràgica en la qual Terrassa no va destacar per grans altercats violents, més aviat va passar la història, tot i que a vegades es deixi en com un exemple de relatiu civisme en un context clarament desfavorable. Perquè, clar, d'aquella setmana normalment es recorden els fets que van succeir a Barcelona, la gran capital, que sí, és cert que van ser per la seva transcendència i magnitud els més importants a Catalunya. Es recorden les grans tragèdies, la violència, els incendis, de Barcelona i d'altres ciutats catalanes que van seguir l'exemple. Però cada ciutat és un cas particular al nostre cas, a la nostra ciutat, els fets d’aquell juliol de 1909 per sort, sovint no es recorden. És per això que avui sí ho fem. Avui recordem la Setmana Tràgica a Terrassa. Som a 9 de juliol de 1909. Ens situem al Marroc, a les proximitats amb la ciutat de Melida. La companyia espanyola de les mines del RIF, que explota la zona, està trebedant en la construcció dels raies del ferrocarril. 20 quilòmetres que han d'unimalida i unes mines que la companyia espanyola havia adquirit fraudulentament. De sobte, un atac deixa alguns esobrers morts i molts més ferits. Han estat els rifens a la zona, que s'han aixecat contra els espanyols. La notícia arriba a Madrid i el govern de Maura convertirà l'atemptat en el desencadament d'una guerra, la Guerra de Malida. A Terrassa, com no podia ser d'una altra manera després de tota la polseguera que van aixecar els aconteixements del RIF a tot Espanya, les notícies van anar arribant. Des del dia 12 de juliol les notícies van adquirir el màxim protagonisme en la premsa local. La mostra més clara són les pàgines de la comarca del Vallès el periòdic més veterà i amb més protagonisme de la ciutat que dirigia el qui fora alcalde de Terrassa, Josep, Bantalló i Vintró. Doncs bé, cada dia la comarca del Vallès, un diari conservador, informava de l'última hora dels sucessos de Melilla. Ni tan sols la mort del duc de Madrid, Carles de Borbó, ni la celebració del 22 de juliol a la ciutat van ser capaces de deixar en un segon pla la informació sobre la guerra del Marroc, com la van anomenar. S'havia iniciat a l'altra banda de l'estrit de Gibraltar una guerra i les tropes de l'exèrcit espanyol s'anaven desplaçant des de la península fins al continent africà. A Catalunya, principal focus industrial de l'Espanya de 1909, el sentiment general suposava la guerra. Una guerra sense sentit per als catalans, una guerra aliena. Les difícils relacions amb les autoritats al Marroc i la falta d'actuació del govern espanyol en terres marroquines escampaven per arreu la pregunta a què anem al Marroc? El desastre de Cuba i Filipines, a més, quedaven molt a prop en el record i es presagiava que una aventura similar al Marroc comportaria nefastos resultats. I així es va expressar el poble català. A Barcelona, el dia 20, ja va haver-hi manifestacions importants que van acabar, com gairebé sempre en aquella època, dispersades per la Guàrdia Civil i les forces militars de l'Estat, i amb desenes de detinguts. I per què protestaven els obrers i no els borgesos? Doncs, sobretot, pel sistema de reclutament que el govern de Maura feia servir. S'havien mobilitzat els reservistes, dels de les quintes de 1903 i 1904. Hi havia l'opció de quedar exempt de la incorporació a l'exèrcit amb el pagament d'una taxa, una quantitat astronòmica per a la classe obrera i que bé es, es, es podien permetre de pagar els burgesos. A Terrassa, que cap al 1909 comptava amb només uns 20.000 habitants, la Federació Sindical Solidaritat Obrera va organitzar un míting al Teatre Alegria, va ser un èxit. Aquest 21 de juliol, uns 3.000 obrers van omplir de gom a gom el teatre. Algunes xifres eleven aquesta xifra fins a 6.000. En el míting van intervenir oradors vinguts des de Barcelona, com la socialista Ángeles López de Ayala, o els anarquistes Mariano Castelló Tietarga i Josep Prat. Però el protagonista va ser el socialista Antoni Fabra i Ribas, amb el seu manifest, que ho reproduïm a continuació. Considerando que la guerra es una consecuencia fatal del régimen de producción capitalista y considerando además que dado el sistema español de reclutamiento del ejército solo los obreros hacen la guerra que los burgueses declaran la asamblea protesta enérgicamente primero contra la acción del gobierno español en Marruecos segundo contra los procedimientos de ciertas damas de la aristocracia que insultaron el dolor de los reservistas, de sus mujeres y de sus hijos dándoles medallas y escapularios en vez de proporcionarles los medios de subsistencia... que les arrebataban con la marcha del jefe de familia. Tercero, contra el envío a la guerra de ciudadanos útiles a la producción... y, en general, indiferentes al triunfo de la Cruz sobre la Media Luna... cuando se podrían formar regimientos interesados en el éxito de la religión católica... pues estos no tienen familia, ni hogar, ni son de utilidad alguna al país. Y cuarto, contra la actitud de los diputados republicanos que ostentando un mandato del pueblo, no han aprovechado su inmunidad parlamentaria para ponerse al frente de las masas en su protesta contra la guerra. La Asamblea compromete a la clase obrera a concentrar todas sus fuerzas, por si se hubieran de declarar en huelga general, para obligar al gobierno a respetar los derechos que tienen los marroquíes a conservar intacta la independencia de su patria. Són paraules d'Antoni Fabra i Ribas, un ferm socialista i un dels participants més actius en les protestes per la guerra del Marroc. En mateix va deixar escrit en les seves memòries que l'actitud del públic va ser en aquella ocasió molt més eloquent que ho haguessin pogut ser els discursos dels millors oradors. I fins i tot un dels fundadors d'UGT, Josep Coma Posada i Gili, va exclamar que no havia vist mai res semblant. La imatge no és difícil d'imaginar, més de 3.000 persones, anarquistes, socialistes, sindicalistes, republicans, la Unió de la Classe Obrera, aclamant els arguments en contra de la Guerra del Marroc. Aquest acte va ser un dels més importants en els dies previs de la Setmana Tràgica, no només a Terrassa, sinó a Catalunya. I segurament així ho van pensar les autoritats, ja que a primera hora del dia següent, el dia 22 de juliol, el ministre de Governació, Juan de la Cierva, prohibia tots els actes o declaracions contra la Guerra del Marroc. Igualmente, el gobernador civil de Barcelona, Ángel Osorio galardo fue el siguiente comunicado. Desde hace tres días, algunos elementos profesionales del alboroto y del desorden vienen intentando la celebración de manifestaciones ilegales en daño de la paz pública. La policía, con paciencia extraordinaria, ha logrado disolver los grupos sin recurrir a violencia alguna y usando simplemente requerimientos de cortesía y medios de persuasión. Pero en la noche de anteayer, 20 de julio, ...un grupo de revoltosos se ha resuelto a tomar la ofensiva... ...haciendo varios disparos contra dos guardias de seguridad... ...hiriendo a uno de ellos... ...en tal situación se hace indispensable... ...usar del rigor, del rigor que he querido regatear hasta ahora... ...y por ello prevengo al público... ...que queda terminantemente prohibida... ...la formación de grupos en la vía pública... ...y que las fuerzas de vigilancia, seguridad... ...y guardia civil disolverán con la necesaria energía los que se formen y resisten a las indicaciones previas que ordena la ley. A més d'aquestes mesures repressives, es va prohibir la comunicació directa a Madrid i es va aplicar la censura. Donades les circumstàncies, Solidaritat Obrera va decidir desmarcar-se del PSOE i de la UGT, dirigits des de Madrid i que havien convocat una vaga general en protesta per la Guerra del Marroc per al 2 d'agost. Solidaritat Obrera la va convocar per al dilluns, 26 de juliol. Començava aleshores la setmana tràgica, però ja el dissabte 24 de juliol de 1909 a Barcelona van començar els altercats greus. El sentiment de rebuig a la guerra i a la marxa dels reservistes rumb al Marroc es va unir al republicanisme radical que Alejandro Lerrux s'havia dedicat a escampar per Catalunya. Lerrux promovia un missatge anticlerical i això va tenir com a resultat que desenes d'edificis religiosos fossin cremats a Barcelona i altres localitats. A Terrassa, aquest mateix dissabte 24, la comarca del Vallès publicava la petició d'un grup de joves de suspendre els balls que es celebraven a la ciutat donada a la situació per la Guerra del Marroc. El dia següent, el dia 25 de juliol, un centenar de joves van recórrer en manifestació als carrers de la ciutat de Grenca, dirigint-se als casinos, cinemes i a les societats d'Esbarjo, demanant que es cancel·leixin els balls i les diversions. I van acceptar fer-ho, i la manifestació es va dissoldre sense problemes en acabar la nit. La vaga general del dia 26 que havia convocat la solidaritat obrera va tenir efectes sagnants a la ciutat de Barcelona. Va ser seguida amb massa i les destrosses, els ferits i els morts van pujar com l'escuma. A Terrassa la jornada no va ser sagnant, però la nostra ciutat no es va diurar de la setmana tràgica. Pràcticament la totalitat dels obrers es va unir a la vaga. Al matí les fàbriques van obrir i els que havien anat a treballar es disposaven a començar la jornada però es van trobar amb la visita de comissions principalment formades per joves i dones que els demanaven que deixessin l'activitat febrià. La majoria va catar i es va unir a les protestes. I amb els que resistien a abandonar les fàbriques, doncs els piquets paraven les màquines i convidaven els obrers a sortiaments al carrer. Pels carrers de la història. Nosaltres també sortirem al carrer amb la nostra secció pels carrers de la història. I avui parlarem d'un terrassenc que va viure molt de prop la Setmana Tràgica. Parlem, Gemma, de Josep Roca i Roca. Així és Albert, un catalanista, republicà i alhora periodista i escriptor, en Josep Roca i Roca. Alguna vegada segur que heu passat pel carrer que porta el seu nom. Si més no, l'heu travessat passant per l'avinguda de Jaume I. És on es troba el Col·legi Martí un carrer on els vehicles han de cedir el pas a quasi totes les escantonades. El carrer de Roca i Roca, que és el nom que apareix a les plaques, és un carrer dels barris de Sant Pere i Sant Pere Nord, barris que porten aquest nom perquè antigament era terme del municipi de Sant Pere de Terrassa. A l'època de la Setmana Tràgica, aquests barris i aquest carrer encara no existien. De fet, el 1909 feia tan sols 5 anys que Terrassa havia naccionat l'antic poble de Sant Pere. Josep Roque Roca va néixer a Terrassa el 12 de juliol de 1848. Des de molt jove es mostrà força actiu dins el moviment catalanista i la seva tasca com a periodista el va portar a participar en el moviment literari del moment, col·laborant amb Francesc Palagi-Bris dins la Jove Catalunya, a més del diari La Renaixença. També va ser redactor del calendari català i fundador de la revista Lo Gai Saber. Va reflectir el seu pensament polític en diaris com Lo Cop, L'Oponton, la Campana de Gràcia i l'Esqueda de la Torratxa, de la qual en va ser director durant 30 anys. El 1908 va fundar la Campana Catalana, però se'n van publicar pocs exemplars. Roca i Roca participava sovint en les tertúlies de la rebotiga de Frederic Soler i defensava l'ús del català modern per aconseguir una major popularització de la literatura catalana, intentant influir en els jocs florals de Barcelona, organitzant-los de forma activa. Roca i Roca va escriure obres de teatre còmiques, dramàtiques i algunes cerçueles. També va provar amb la poesia. Pel que fa a la vessant més política, Josep Roca i Roca va figurar en els primers dins el republicanisme federal. Durant la restauració va fer costat a Emilio Castellar i a la Unió Republicana. A més, va ser un dels principals introduc introductors d'Alejandro Arlerrux del 1901 al 1906, quan el va deixar. Després va formar part del comitè executiu de la solidaritat catalana en representació dels republicans de Nicolás Salmerón. Des del maig de 1909 va ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona. És en aquest període quan Roca i Roca viu de prop la setmana tràgica, doncs quan van esclatar les protestes, no tan sols feia vida a Barcelona, sinó que n'era regidor. Després, el 1911, es va passar el reformisme amb la Unió Federal Nacionalista Republicana. Va morir a Barcelona el 15 de desembre de 1924. Reprenem la història on l'havíem deixat el 26 de juliol de 1909 amb la vaga general. Aquell dijuns, a la tarda, la imatge era insòlita. A la industrial terrassa de començaments del segle XX no hi quedava ningú treballant. Les activitats de totes les indústries estaven aturades. A més, terrassa va quedar mig incomunicada, i és que explicaven que els fills del telègraf i del telèfon estaven tallats a Sabadell, on la protesta agafava també aires de revolta. La reacció de les autoritats va ser l'habitual en aquella època. El capità general, Luis de Santiago, declarava l'estat de guerra i així s'ho feien saber els agrencs els papers penjats a les cantonades. El coronel Alfredo Valero Moreno va arribar a Terrassa amb efectius de l'exèrcit disposats a mantenir l'ordre. Els trens quedaven sense poder circular, ja no només pels incidents a Barcelona i a Sabadell. A Terrassa, els dos ponts de la via van ser cremats, tant el que creuava la Riera de les Arenes com el de la Riera del Palau. I, segons consta, un tinent, el capità i un guàrdia civil van ser ferits en intentar evitar el foc. Desconeixem quants revoltats van ser ferits per les forces repressives. També es van tallar els cables del telèfon i la ciutat va quedar incomunicada. Tot i això, les notícies seguien arribant, tot i que algunes eren només falsos rumors que la gent es creia i que escampaven encara més la inquietud. Aquella tarda del 26 de juliol també van ser cremades algunes casetes situades als accessos de la ciutat, on se situaven els guàrdies de consums. El dimarts 27 les fàbriques no van obrir. La vaga general seguia. A dos punts de la via del tren, al Pla de la Madera i a Can Boada, on hi havia un pas ni vent, va haver-hi tirotejos entre els vaguistes i la Guàrdia Civil. El tinent de la Benemèrita i sis ciutadans van resultar ferits de bala. Segueix-nos al blog de Terràcia, a Terrassa a terrassa.wordpress.com. 4 de la tarda del dimarts 27 de juliol de 1909. Centenars de persones. Moltes dones amb panons blancs amb un missatge escrit ben clar. Abaix la guerra. La manifestació multitudinària transcorre pel carrer de Sant Pere. Es diu que l'objectiu és arribar a l'Ajuntament i desarmar el sometent, el cos civil armat que ha de mantenir l'ordre i que està reunit allà. Però de sobte, una dotzena de soldats apareixen des del Raval, i des de la plaça de la Font Trobada, uns de peu, uns altres de genolls, apunten a la multitud amb els fusells. Els manifestants de les files de davant es queden de pedra en veure les armes apuntant-los. No s'atreveixen a avançar. Sabadors que a la més petita passa, un fusell descarregarà sobre ells. I no poden retrocedir, perquè hi ha massa gent com perquè les files de darrere s'adonin de la situació. Tensió! I de cop... ...se sent un tret. I comença la confusió al centre de la ciutat. Ha estat un tret a l'aire, per sort. Tots són crits i gent desesperada. I un altre tret. Josep Rigol, en funció d'alcalde, demana al comandant Torrente que ordeni el replegament, alegant que els manifestants no alteraran l'ordre. I així és, un cop es retiran les tropes. Els manifestants aplaudeixen el gest del comandant Torrente i avancen fins al Raval, on davant de l'Ajuntament una comissió es posa els motius de la manifestació i es dona per acabada. Cal recordar que el poble no estava en contra de l'exèrcit, sinó de la guerra i de l'injust sistema de reclutament. Aquella tarda del 27 de juliol de 1909 no pod podia haver estat una carnisseria a Terrassa, com ho va ser en altres ciutats properes, però no. Gràcies a l'alcalde Rigol i a la col·laboració i seny del comandant Luciano Torrente i els seus homes, del sometent i, com no, de la ciutadania, no va haver-hi cap ferit més. A la nit, això sí, es va instaurar el toc de queda a partir de les 9. Els carrers de queda Terrassa van quedar sense unànima, tan sols dominava la quietud. Els carrers, els papers, anunciaven la prohibició de sortida, la prohibició de sortir de casa i els soldats feien guàrdia durant tota la nit. Una altra imatge desconeguda de Terrassa en aquells mesos d'estiu tan calorosos. Aquesta estampa d'una Terrassa tranquil·la, quieta, respectuosa amb l'autoritat, pot ser cohibida, però en vaga general, es va registrar durant tota la setmana. Va haver-hi protestes, però cap incident destacable, només accions puntuals, intervencions del sometent i nombroses detencions. Res a la crema d'esglésies i morts de Barcelona. En tota la setmana no va aparèixer cap número de la premsa local i no arribaven exemplars de la premsa barcelonina, i és que tampoc es feien diaris a Barcelona. A la capital, a Sabedent, a Granuders a Manresa, la sang seguia vessant-se. Terrassa seguia comunicada, sense correus, sense telègrafs, sense telèfon, sense trets. La indústria seguia aturada i els comerços que obrien eren escassos i els productes s'esgotaven. El diumengeu d'agost arriba a Terrassa la notícia que l'exèrcit ha pres sabadell i han acabat els altercats amb una brutal repressió. La població agrenca pot començar a respirar tranquil·la. La setmana tràgica arriba a la seva fi tot i el que vindrà després no serà gaire millor. Durant tot el dilluns 2 d'agost, a Terrassa, els operaris treballaven dia i nit per reparar la via del tren. A les 6 del matí de l'endemà, dia 3, es torna a posar en marxa el servei ferroviari, amb el primer tren que sortia en 8 dies. També el dia 2 va aparèixer per primer cop des del dia 26 al diari local La Comarca del Vedès, ja que els empleats havien secundat la vaga i que, més, Terrassa havia estat incomunicada, no havien arribat notícies de fora. 3 d'agost de 1909, la normalitat d'un dia qualsevol regna Terrassa. El tren circula, tots els obrers acudeixen a les seves fàbriques i la premsa arriba puntual als lectors, com si no hagués passat res. Mentrestant, a altres ciutats industrials catalanes, costava més refer-se després d'una setmana tràgica. La vaga va durar una setmana sencera. A Terrassa no se saltà cap edifici religiós ni oficial. Tot i això, la repressió posterior fou molt dura. Es va suspendre la publicació de periòdics obrers i republicans. Es va tancar l'escola i lliure, i va haver-hi nombroses detencions de dirigents sindicals i persones que suposadament havien intervingut en els fets. De fet, a finals d'agost hi havia 22 empresonats a Terrassa. Fins al mes de novembre van romandre la ciutat, les tropes de suport que havien arribat a motiu de la vaga. Amb tot això es volia evitar una reacció de l'obrerisme local, que tot i no està massa ben organitzat en aquests moments, havia demostrat que tenia un gran poder de convocatòria, com es va poder veure, per exemple, en l'assemblea del 21 de juliol. En termes polítics, la setmana tràgica va donar empenta als salistes ja que Jacal Fontsala era la figura que més podia evitar una revolució obrera a una Terrassa on a part de molts obrers hi havia molts burgesos i això portava la conflictivitat social que es va mostrar a Terrassa, per sort sense grans desgràcies durant la setmana tràgica. Terrassa, la història de Terrassa a la 95.2 Ràdio. Després de repassar com va ser aquella setmana a Terrassa, analitzarem en termes més generals aquells fets. Hem de dir que els obrers que protestaven en contra d'aquella guerra, aquells que deien que embarcar cap al Marroc era anar a una mort segura, portaven molta raó. De fet, el dia 27 de juliol, quan tot just havia començat la setmana tràgica, va succeir l'anomenat desastre del Barranc del Llop, en castellà el Barranco del Lobo, on centenars de militars espanyols van morir en una emboscada. Aquests fets no només van donar la raó als qui protestaven, sinó que van radicalitzar encara més les protestes. Unes protestes que per tenir èxit... S'havien d'haver escampat per la resta d'Espanya, però no va ser així i per això la setmana tràgica va acabar com va acabar, amb repressió i sense triomf de les classes populars. Les autoritats van vendre a la resta de l'Estat que la revolta a Catalunya era una revolta separatista. No només van aconseguir així el rebuig a la revolta contra la guerra per part del poble espanyol, sinó que van contribuir a potenciar l'odi al catalanisme. Però aquell govern d'Antoni Maura no va aguantar gaire. Les desgràcies patides de la guerra, si bé es va aconseguir l'objectiu militar, van passar factura, igual que el rebuig arreu d'Espanya i la repressió pels fets de la setmana tràgica. I al mes d'octubre, Maura i el seu govern van ser destituïts pel rei Alfons XIII. De la repressió hem de destacar la figura de Francesc Ferrer i Guàrdia, que va passar tristament a la història. Ferrer i Guàrdia era un llibertari, un anarquista, un lliure pensador, que pel sol fet de ser-ho va ser culpat de ser l'instigador de la Setmana Tràgica. Va ser condemnat per un tribunal militar i va ser afusellat a Montlluïc el 13 d'octubre de 1909. Pocs vestigis directament relacionats amb la Setmana Tràgica a Terrassa podem recomanar-vos, però ens podem fer una idea del que era aquella terrassa només mirant el mapa i veure els vapors que hi havia a la ciutat. Alguns d'aquells vapors encara mantenen en peu la seva estructura i altres han donat pas a noves construccions residencials. Moltes de les xamanelles d'aquells vapors encara les podem veure escampades per tota la ciutat. No totes, però sí si algunes. Sobressortien ja el 1909 a la ciutat. Destaquem la fàbrica Amaric, Amat i Jové, inaugurada aquest 1909 i obra de Lluís Monconí. L'actual Museu de la Ciència i de la Tècnica. A més, per Terrassa podem veure carrers que ens recorden personatges d'aquella setmana tràgica. És el cas del carrer d'Antoni Maura, que era el president del govern, o el de Ferri Guàrdia, l'anarquista lliure pensador que va morir injustament condemnat. Per acabar, com farem sempre, us recomanem alguns llibres que tractin sobre el tema. De la setmana tràgica a Terrassa no s'han escrit gaires, però us recomanem la part final del llibre «Republicanisme i cultura republicana a Terrassa», de la Primera República a la Setmana Tràgica, de Juli Colom, i amb el que a partir del republicanisme podem entendre com era aquella Terrassa obrera. I també l'article de la revista Terme de l'Urdes Plans, titulat «Terrassa 1902-1909», de la vaga general la Setmana Tràgica, on s'analitza bastant profundament el moviment obrer de començaments del segle XX». I us recordem també que tenim a la vostra disposició el blog terrassia.wordpress.com. poc a poc li anem donant forma, podeu trobar ja els programes en podcast, informació complementària, curiositats i podeu deixar la vostra opinió. I ara acabem el programa aquí. Ens veurem la setmana que ve amb més històries de Terrassa. Rebeu la salutació del Jordi Rueda, de la Gemma. Gemma, bona tarda. Bona tarda. I d'un servidor, Albert Prieto. Fins la setmana que ve.